Вимазане лице. «Ви не залишите мене?» Прошептала вона. «Звичайно, ні», – сказав я. «Де ви живете?» «Тут недалеко. Ходімо». Дорогою я спробував дізнатися, чого з нею так жорстоко повелися ті нападники і хто вони такі. Вона спинилася і, здавалося, була дуже вражена моїми запитаннями. Ви не з нашого міста? У її голосі звучало непідробне здивування. Вона приглушено засміялася. Звичайно ж, як я про це відразу не здогадалася? Я справді недавно тут працюю? Бідолашний, вона промовила це слово навіть не з відтінком жалю, а начеб зневаги. Чому бідолашний? Спантеличено спитав я. Бо ви... «Ні-ні, мовчіть, мовчіть, будь ласка», – вона говорила з присвистом і наче з зі смішком. «Не треба запитань. Ми вже прийшли». Ми спинилися біля добротного цегляного будинку, що темнів за парканом, наче маленька фортеця. Дівчина зазирнула мені у вічі, мов би, намагаючись побачити там щось приховане в суцільній темряві пізнього старовишнівського вечора. «Можна вас про щось попросити?» сказала тихо і цього разу якось жалібно. «Я хочу вас забрати до себе». «Ні-ні, не заперечуйте, не відмовляйтесь, прошу вас. Батьки вже сплять, у мене своя кімната. Напою вас чаєм». «Не відмовляйтеся, прошу вас», повторила вона, Ще й наче вклонилася. «Гаразд», – сказав я, – «напійте чаєм. Я справді трохи змерз». «Спасибі». Вона відчинила хвіртку, потім відімкнула двері веранди, провела мене через кухню до невеличкої кімнати. «Сідайте», – сказала, – «я зараз». Вона щось пошукала у шафі, яка стояла біля дверей, і знайшовши, рушила до виходу. Вимикач біля дверей сказала вже за порогом. Я зрозумів, не хоче, аби я побачив її при світлі побитою і брудною. Клацнувши вимикачем, оглянув кімнату. Це була звичайна дівоча кімната з односпальним ліжком, шафою для одягу, маленьким столиком і стосиком книжок на ньому, і репродукціями світлин кіноактрис на стіні. Почесне місце серед яких займав календар із зображенням ще донедавна популярної в наших краях мексиканки Вероніки Кастро. Я хотів сісти в одне з двох крісел, які стояли біля столика, та подумав, що мені теж не завадить умитися. Поглянув на штани, до яких – поприставали грудки гливкої землі, геть забруднені черевики, і зрозумів, що й почиститися теж не зайве. Поки що ж я взяв до рук верхню з книжок, що лежали на столику, і здивувався. То була філософська книжка «Час і буття Гайдегера». Я механічно став гортати – але швидко облишив і взявся за іншу. «Дідько, візьми ще ліпше, юнг!» Інші книжки виявилися книжками зі східної філософії та окультизму. Ого, то моя незнайомка не така проста, як можна було собі уявити. Я ще раз поглянув на іконостас «Актрис на стіні». Та не встиг нічого додумати, бо почулися кроки, і я, мов, заскочений на чомусь негарному, поспішно поклав книжку назад. Дівчина повернулася, зодягнута вже в рожевий ситцевий халатик. Вигляд у неї був невельми. Розбита губа, синець під оком, синець на руці і добряче побите коліно, що визирало з-під халатика. Але й такі атрибути не зіпсували її м'якої краси, що проступала аж просилася оцінити у правильному овалі обличчя, ледь помітних ямочках на щоках, а також носику і підборідді, яких було саме в міру, у високих, хоч і не випнутих грудях, що вгадувалося крізь тонку тканину. Вона очевидно одразу збагнула, що сподобалося мені з першого погляду, і зашарілася. «Мені пощастило», – першим порушив мовчанку я. «Пощастило?» – здивувалася вона. «Так, пощастило врятувати саме вас». «Я поставила чайник», – зашарілася вона ще більше. «Умивальник на веранді, там і щітка». «Та ходімте, я покажу». На варанді вона теж увімкнула світло, хоч і не відразу. І я встиг насолодитися її явно схвильованим переривчастим диханням. То було дихання жінки, яку пристрасно обіймають. «Я їй сподобався», – майнула думка, перш ніж я здивувався. Майже так само вона дихала, Може, трохи тихіше, коли я допомагав їй підводитися там, на вулиці. Гм, угу, сказав я собі подумки, «однак, а що однак, я не знав. Може, вона банальна місцева шлюшка? А вже ж, – покипковав я, – ти й досі не здогадався,